Kiszúrtak velem a nagyáruház szolgalelkű kereskedői, kis teherautó kínai sejmet küldtek, a nagy választék megzavarta a főnököt, smer't mert megtehette, kétszer is lebontatta velem a falikárpitot, hogy a feleségével interurbán vitatkozva más és más színárnyalatú és rajzolatú sejemhuzattal cseréje. Tudom, neki sem volt könnyű. Hallottam ő azzal fenyegetőzött,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 Hadi árva lettem és sorszalanságra ítélt, aztán gyermektelen özvegy, a saját akaratomból próba baba. Na lássuk, mire megyek istentelen egymagamban.